Pe 7 aprilie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Mucenic Caliopie, alături de mama sa Teoclia, și pe Sfântul Hierarhaj Gârghe al Mitilenei. Această zi aduce înaintea sufletelor noastre pil de videjertfă dumnezeiască și mărturisire neclintită. Tinerii și bătrânii deopotrivă găsesc în acest sinaxar modele de curăție și ascultare de voia cerească, chemându-ne pe toți la dobândirea împărăției prin răbdare, iubire și credință lucrătoare, neclintită în fața oricărei încercării lumești. Sfinții zilei 7 aprilie, Sfântul Mucenic Caliopie, pilda gertfei de pline și a dragostei materne. Acest rob ales al Domnului a viețuit în timpul domniei prigonitorului Maximian, fiind rodul binecuvântat ale vlavioasei Teoclia. Născut în cetatea Perga din regiunea Pamfiliei, el a fost deprins încă de la sânul matern cu dreapta credință și cu dulceața scripturilor. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna aprilie, Creșterea s-a fost o neîntreruptă suire către înălțimile duului, pregătindu-se tainic pentru suferințele ce aveau să vină. Când furtuna persecuțiilor s-a abătut cu asprime asupra creștinilor, Sfântul Caliopie nu a dat înapoi. Întărit de sfaturile pline de hardumnezeiesc ale mamei sale, care nu s-a lăsat biruită de frica maternă faierească, a pășit de bunăvoie, nechemat de nimeni, înaintea guvernatorului Maxim, în cetatea Pompeiopolis. Acolo, cu un curaj negrăit, a propovăduit cu voce tare numele Mântuitorului Isus Hristos. Suferințele trupești și mângâierea îngerească. Mânia chinuitorilor s-a aprins îndată. Tânărul a fost legat strâns, cu mâinile întoarse la spate, și lovit fără milă cu vergi grele de plumb. Mai apoi, trupul său feciorelnic a fost întins pe o roată aducătoare de moarte, în vreme ce de desubt a fost aprins un foc mistuitor. Însă... Lucrarea cerească nu a întârziat să-și arate puterea ocrotitoare peste robul ei. Un înger al Domnului a coborât din înălțimi, a oprit roata zdrobitoare și a potolit dogoarea flăcărilor, umplându-i de groază pe chinuitorii care priveau. Trupul său, deși rănit, purta în el dovada vie a iubirii dumnezeiești. Aruncat în întunericul temniței cu carnea sfâșiată, el a primit vizita mamei sale, Teoclia, care a intrat la el nu pentru a plânge deznădăjduită, ci pentru a șterge sângele de pe rând cu o evlavie sfântă. Imediat după acest moment, ea și-a împărțit cu bucurie toată averea săracilor și a eliberat toți robii și roabele sale, în număr de 550. Lepădând orice legătură cu lumea aceasta, s-a alăturat fiului ei în temniță, unde au cântat împreună psalmi. În miez de noapte, întunericul s-a risipit, iar un glas ceresc a grăit. Fericită este îndrăznirea și mărturisirea ta. În acest context duhovnicesc de o lumină copăleșitoare, Sfântul Caliopie a primit putere pentru lupta finală. Cununa mucenicei de pe cruce. Rămânând nestrămutat în credința sa, tânărul a fost osândit să moară prin răstignire. Prin purtarea de grijă a Tatălui Ceresc, martiriul său s-a suprapus tainic peste patimile Domnului, petrecându-se chiar în sfânta și marea joi, înaintea învierii. Teoclia, dorind ca gertfa fiului ei să fie săvârșită în adâncă smerenie, a dat chinuitorilor cinci galben de aur pentru ca el să fie răstignit cu capul în jos. Această alegere arată o înțelegere dogmatică profundă a tainei mântuirii. Maica s-a considerat că robul nu este vrednic să stea pe cruce în același chip cu stăpânul său, ci trebuie să se jertfească imitând smerenia Sfântului Apostol Petru. A doua zi, în vinerea mare, la al treilea ceas, tânărul și-a dat sufletul curat în mâinile ziditorului. După ce trupul a fost coborât de pe lemn, Teoclia a căzut peste el și și-a dat și ea sfârșitul în brațele Domnului, fiind îngropați împreună. Amintindu-ne aceste fapte, Sfinții zilei 7 aprilie ne oferă o paradigmă ale pădării de sine și a dragostei care biruiește moarta. Alți sfinți pomeniți astăzi, Sfântul Gâghe, Sfântul Rufin, Sfânta Achilina și Sfinții Mucenici din Sinop, Sfântul hierarh Gârge, Episcopul Mitilenei. Din pruncie, acest cuvios a iubit o viață curată, îmbrățișând îngerescul chip al călugăriei. Sporind în virtuți, a strălucit prin smerenie adâncă și milostenie nesfârșită, fiind chemat să ocupe scaunul episcopal din Mitilene. Acolo a apărat cu multă înțelepciune dreapta credință, înfruntându-i pe luptătorii împotriva sfintelor icoane și aducându-i la cunoașterea rătăcirii lor. Pentru nevoința și înfrânarea sa, era socotit asemenea îngerilor. La mutarea sa la ceruri, a lăsat bisericii sfintele sale moaște ca pe un izvor minunat de vindecări, mărturie a rugăciunii neîncetate. Sfântul Mucenic rufin diaconul. Pomenit cu evlavie de biserica noastră în această zi, acest slujitor al altarului a stat ferm în fața prigonitorilor. Deși cuvintele despre el sunt restrânse, știm că a primit cununa Mucenicei, pecetluind cu propriul sânge evanghelia pe care o slujea, bucurându-se acum de slava cerească. Sfânta muceniță Achilina nouă. Această tânără a îndurat chinuri cumplite pentru a nu se lepăda de Hristos. A fost legată cu mâinile la spate, iar trupul i-a fost așezat pe foc mistuitor. Prin această suferință, ea a devenit o gertfă bineplăcută. Citind acest calendar ortodox 7 aprilie, observăm cum puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciunea firii umane. Sfinții 200 de mucenici din Sinop. O întreagă obște de credincioși a sfințit cetatea Sinop cu sângele vărsat pentru adevăr. Cei 200 de mărturisitori au fost uciși prin sabie, preferând moartea trupului pentru a câștiga viața veșnică. Privind în urmă și cercetând întregul calendar ortodox 7 aprilie, vedem roadele aduse de acești biruitori ai suferinței. Alături de ei, Sfântul Caliopie mijlosește astăzi pentru sufletele noastre, cerând milă și iertare de păcate. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Gertfa acestor mucenici ne învață că ascultarea și iubirea față de Dumnezeu sunt mai presus de orice confort trecător. Putem aplica acest adevăr renunțând la nemulțumirile zilnice, iubind cu o dragoste gertfelnică asemenea Teocliei și purtându-ne crucea ascultărilor noastre cu o nădejde nezdruncinată în purtarea de grijă a Tatălui Ceresc. Care moment din viața acestor sfinți va a inspirat cel mai mult și cum vă ajută în lupta dumneavoastră nevăzută?